У цьому не було ніякої потреби, бо українська мова має досить відповідників до російського слова «облік». Обличчя – таке обличчя нашого сьогоднішнього села. Образ, бережучи свій національний образ, Грінченко, застарілі подоба, фабрика швидко стратила свою опрятну і празничну подобу, Франко. І лик. Взяла на себе лик прудкого хлопчика, Марко Вовчок. Взявши з цих синонімів той, що найбільше підходить до змісту фрази, рецензент міг би написати, у постаті головного героя виникає образ нашого сучасника. Особа і особистість. Ці два слова особа і особистість інколи не розрізняють і пишуть: особа автора виявляється і в доборі теми, і в характерних тільки йому власних образах. Або кажуть: ви наговорили мені багато образливого про що без особистостей. Слово особа означає одну людину, індивід він сам, своєю власною кругленькою особою, стояв зігнувшись над пательнею Коцюбинський. Іноді, коли мовиться про багатьох людей, це слово «множині» заміняє множину інших слів «чоловік», «душ». На нараду прийшло багато осіб, але тих, кого хотілося бачити і не було, з живих уст часом воно править за відповідник до російського слова «лічность», наприклад, у вислові що запідозріла особа. Слово особистість означає індивідуальність людини, сукупність її духовних і фізичних властивостей. Авторську особистість не піддаватимеш остракізму, виганяючи її з вірша де вона в нього існує на правах ліричного героя – Гуцало. Тим-то і в першій фразі треба було написати «особистість автора виявляється», а в другій фразі сказати «прошу без особистих образ». ПАМ'ЯТНИК І ПАМ'ЯТКА Багато пам'ятників минулого є в степах України. Це і степові могили, і кам'яні баби, що стояли на цих могилах. І нарешті різні речі, які знаходять у могилах. Читаємо в статті про археологічні знахідки. Але про які пам'ятники пише автор статті? Адже слово «пам'ятник» означає українською мовою «монумент», меморіальну споруду, обеліск, плита, піраміда, про які немає згадки в статті. Те, про що оповідається в статті, є не пам'ятники, а пам'ятки, тобто речі, що належать до культури минулого. Як це бачимо у фразі «Комісія передусім хотіла дізнатися про всі старовинні пам'ятки, що збереглися у південно-західному краї, давні церкви, Замки, первісні вали, могили, городища. Іваненко. Слово «пам'ятка» вживається і у значеннях «річ, дана на згадку». Це перо я дала тобі колись на пам'ятку, Леся Українка. Книжка, де викладаються певні відомості чи настанови, Інститут готує до видання пам'ятку бригадира з квадратно-гніздового способу посадки деяких овочевих культур і картоплі Радянська Україна. Та як синонім іменника пам'ять. Ці шматочки я сховаю на спомин про цей день на пам'ятку про нашу щиру любов Нечуй Левицький. Слід знати вислів запасти в пам'ятку. Відповідний російському запечатлеться в пам'яті. Запала їм у пам'ятку її краса врода дівоча. Панас Мирний. Пам'ятник на могилі, звичайно, називається надгробник.